A tizenhatodik fejezet Elindultak Elinből, és Izrael fiainak egész sokasága megérkezett színpusztájába, amely Elin és a sínai hegy között van, a második hónap tizenötödik napján, miután kivonultak Egyiptom földjéről. És felzúdult Izrael fiainak egész sokasága Mózes és Áron ellen a pusztában. És mondták nekik Izrael fiai, bár csak haltunk volna meg az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor husos fazekak mellett ültünk és jól lakásigettük a kenyeret. Miért vezettetek ki minket ebbe a pusztába, hogy megöljétek az egész sokaságot és éggel? Mondta pedig az Úr Mózesnek, Íme, én kenyeret hullatok nektek az égből, menjen ki a nép, és gyűjtsön annyit, amennyi egy-egy napra elegendő, hogy próbára tegyem, vajon a törvényemben jár-e, vagy sem. A hatodik napon pedig készítsék el, amit behoznak, és a se lesz annak, amit naponta gyűjteni szoktak. És mondta Mózes és Áron Izrael összes fiainak, Este megtudjátok, hogy az Úr vezetett ki titeket Egyiptom földjéről, És reggel majd meglátjátok az Úr dicsőségét. Hallotta ugyanis az Úr, ellene szóló zúgolódástokat, Mi pedig kik vagyunk, hogy morgolódtok ellenünk. És Mózes szólt, az Úr estére húst ad nektek enni, Reggel pedig kenyeret jól lakásig, mert meghallott az úgolódástokat, amelyel ellen úgolódtatok. Mi ugyanis kik vagyunk, és nem ellenünk szól az úgolódástok, hanem az úr ellen. És mondta Mózes Áronnak, Mond, Izrael fiai egész sokaságának, járuljatok az úr elé, mert meghallott az úgolódástokat. És amikor Áron beszélt, Izrael fiai egész sokaságához, Visszanéztek a pusztaság felé, És íme az Úr dicsősége megjelent felhőben. Beszélt pedig az Úr Mózeshez mondván, Meghallottam Izrael fiainak zúgolódását. Beszélj hozzájuk, Este húst fogtok enni, És reggel jól laktok kenyérrel, És megtudjátok majd, hogy én vagyok a ti uratok, istenetek. Mikor tehát este lett, fűrjék borították el a tábort, reggel pedig harmat volt a tábor körül. És amikor elborította a puszta felszínét, a dérhez hasonló, apró, szemcsés dolog jelent meg a földön. Amikor Izrael fiai ezt látták, mondták egymásnak, Manhu! Ami azt jelenti, mi ez? Nem tudták ugyanis, mi az. Mózes mondta nekik, ez az a kenyér, melyet az Úr ad nektek eledelül. És ezt parancsolja az Úr, gyűjtsön belőle mindenki annyit, amennyi elegendő az étkezéshez. Fejenként egy omert a sátorban lakó lelkek száma szerint, így gyűjtsétek. Izrael fiai így is tettek, az egyik többet, a másik kevesebbet gyűjtött, és megmérték az Omer mértékével, és sem annak nem volt többje, aki többet gyűjtött, sem annak kevesebbje, aki kevesebbet készített, hanem mindegyikük annyit gyűjtött, amennyit meg tudott tenni. És mondta nekik Mózes, senki ne hagyjon belőle másnapra. Ők nem hallgattak rá, hanem egyesek eltettek másnapra, és megférgesedett, és megbüdösödött, és megharagudott rájuk Mózes. Valamennyien reggelenként gyűjtöttek, amennyi elegendő volt eledelül, és amikor erősen kezdett sütni a nap, elolvadt. A hatodik napon pedig kétszeres adagot gyűjtöttek, azaz két omert emberenként. Oda jöttek pedig a sokaság vezetői mind, és elmondták Mózesnek. Ő szólt hozzájuk, ez az, amit az Úr mondott, holnap nyugalom, az Úr szent szombatja legyen. Amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg. Ami pedig megmarad, tegyétek el holnapra. Úgy is tettek, ahogy a Mózes parancsolta, és nem romlott meg és férgek sem voltak benne. És mondta Mózes, ma ezt tegyétek, mert az Úr szombatja van, ma a mezőn nem fogtok találni semmit. Hat napon gyűjtsetek, a hetedik nap azonban az Úr szombatja, ezért nem találtok azon a napon. És eljött a hetedik nap, és akik a nép közül kimentek, hogy gyűjtsenek, nem találtak mondta pedig az Úr Mózesnek, meddig nem akarjátok megtartani parancsaimat és törvényemet. Látjátok, hogy az Úr adta nektek a szombatot, és ezért a hatodik napon kétszeres eledelt nyújtott nektek. Maradjon mindenki otthon, senki kine jöjjön a helyéről a hetedik napon. És a nép nyugalomban töltötte a hetedik napot. És Izrael háza Mannak nevezte el. Fehér volt, mint a koriandermag, és olyan íze volt, mint a mézes kalácsnak. Mondta pedig Mózes, ez az a beszéd, amelyet az úr parancsolt. Töltsetek meg belőle egy omert, és őrizzétek meg nemzedékeitek számára, hogy megismerjék a kenyeret, amelyel a pusztában tápláltalak benneteket, amikor kivezettelek Egyiptomból. És mondta Mózes Áronnak, fogj egy edényt, és töltsd bele egy omernyit, és helyezd le az Úr elé, hogy megmaradjon nemzedékeitek számára. Miként az Úr Mózesnek megparancsolta, Áron elhelyezte azt a bizonyság előtt megőrzésre. Izrael fiai pedig mannát ettek negyven évig, amíg lakható földre nem jutottak. Ezzel az eledellel táplálkoztak, amíg el nem érték Kánoán földjének határát. Az omer pedig az éfa tized része, azaz körülbelül két liter két deciliter.